بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالم على العالمين عَلَى أَشْرَخِ الْأَوْلَهُ وَالْسَلَقِهِ وَعَلَى أَلِيهِ أَيْبِهِ رَبِّهِ رَحِمْهِ وَلَا لِكَ وَلَّسُّكُهُ وحانك لعن إلا عنك أنت, أنت على ولا حول ولا قوة إلا بالله <تصفيق> قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالصلاق صار عائدا من زوجته walazimatu hi na izinil kafaratu ha, untuk kita nak lalu kepada ha, hukum kafarah kita panggil hukum kifarah dengan sebab apa tu dengan sebab kata si suami kepada isterinya engkau ke atasku seperti belakang ibuku ada waktu kita ambil pesehak kata kapung dak kau supa dengan tangang ibuku muka kau supa dengan muka ibuku kepala kau supa dengan kepala ibuku ataupun adikku itu kita capu-capu daripada hasiah perkataan yang semacam itu dalam ugamo kita panggil <tuh> Nah Panggil Zihab. Sebagaimana kita maklum dulu. Di zaman jahiliyah dulu. Dia kira satu satu perkataan yang bercerai suami. Haa, bercerai lah tu isteri tu. Bila kata belah tu. Suatu perkataan yang jadi bercerai lah. Antara suami isteri. Tetapi Islam kita tu ubah. Ubah kan no? lah. Lepas cerai dia ada khah ha, Nak cerai kata dengan upamu. Aku cerailahmu. Aku tolaklahmu. Anda tali pun umpamanya hatulah pabcegah bila kata anda عليك ظهر امي, ah, misalan, ah, raksu ki, ah, ke raksi ummi, ah, bila kata macam tu panggilnya zihar, tetapi tidak jadi pencegah dengan itu. Nah itu panggil zihar, tetapi haram ha, antara suami isteri itu ah nak duduk sebagai suami isteri nak berlaku sesubuh tak boleh haram sebab kata gitu Tuhan marah akan lagi tak cakap bohonglah panggil hidup tasbih ah baik lalu tu bila haram patut lagu mana cara di sini wajib mari satu kifarah lalu kata fa iza qala la hazalik maka apabila kata ia az-zawju laha ailizaujatihi apabila kata ia, ia seorang suami kepada isterinya kata akan zalika kata akan demikian itu apa demikian itu ai anti 'alayka zahri ummi kau atas seperti belakai buku. Haa. Nah. Kita ambil lah. Apa-apa asal zaman je. Dia ada pakar. Apa tu? Kayaatnya. Dan tidak mengiringi ia. Haa. Tidak mengiringi ia. Ia zauk tu. Aku akanya akazalikal qawla tu. Aka itu perkataan eh, dia tak mengiringi ialah betol lagi. Ah ha, kalau dia kata, ha, kata aku muka kau supaya muka ibuku, tangannya mu supaya tangannya adikku, misalnya, pasti dia kata aku cegahlahmu. Ah ha, itu selesa lah. Ha, perkataan tadi zihar lepas tu dia iringi dengan cegah selalu, waktu tak kena ciparak boleh tu nido, ah ha, makna wa lam yuthbi'hu bit dan tidak mengiringi mengikuti mengikutinya akannya akazalikal qaula tu bit dengan cerai kata hasiahnya aybi'an <tutup> sakana zamanan yas'u talaqah dengan bahawa diam ia lepas pada dia kata ah muka mu supa muka ibu ku ah pasti dia tak ada lah, tak ada iringlah padanya dia lama mana? Sa kata zamanan masa yas kikio ya sa' talaqah. Dia kena kata aku tolaklah hang tu lah masa tu memang seduk dia tu. Atau tu dia panggil tak iringi dengan tolak tu. Walam Walam wa lam dan tidak cer tidak tolak ia ma'atamakunih serata mungkin cerita dapatnya nyaz itu min itba'ihi bihi. Ah ha, tu tu dalam tu mas dah mari atba'ayut <Susances> bi'un tu nak <Susances> min itba' min itba'ihi bihi serta mungkin dapat lah daripada nak mengiringkannya akazalikal qautu bihi bitolak tu, tu tersuai rupa tak mengiringi tu ha, apabila Apabila kata akal perkataan itu Dan tidak mengiringi akal itu perkataan itu dengan lapar tolak juga Jawab dan Jadilah ia yang a'id ha, Kalau kita jauh ia kata Jadi ia a'id Gapo a'id Ha, jadi ia a'id min zaujatihi dari isterinya. Ha, apabila jadi a'id hukumnya risalah lagi hina izinil kafaratu. Dan lazim akadiyo dengan mana wajibat 'alaihi. Lazim akadiyo yakni wajiblah atasnya. Atah al-mudahih az-zawjil muzahir al az zawjil muzahir ata mana lazimathu dengan mana wajiba alaihi wajabat alaihi lazimlah akal almudhahid az-zawj almudhahid suami yang dengan kata tadi tu lazimlah akal dia wajib latanya hina izin ketika itu hina id faraa'idan jadilah ketika dia tak mengiringikan dengan kata la pacuang tu lazim boleh fa'il al-kafaratu aa ha, fa'il lazimat fa'il muqaddam aa ha, ada fa'il muakhar masih <coughs> ha, apa ayat tu wa al-kafaratu fa'ilun lazimat hu je kata nah wajib kena kifara nah ha, nya sebab tu nya sebab dia belapa ngala lafaz zhiha tak iringi dengan lafaz tolak jadi ia a'id e. bila jadi a'id e, wajib kena bayar kifara mapohonya kalau dia belapang dengan lafaz zihar tak jadi aib tak wajib bayar kifarat. Lah mana tak jadi aib dengan bahawa dia iringi dengan lafaz cerak. Ha deh. Mai kita tengok apa hasiah kata aidan qawluhu sura aidan. Aidan artinya ai mukhalifan liqaulihi ta'ala. menyalahi akan perkataannya tu aib. A'id makna yang menyalahi ke perkataan a'id dalam bahasa zihan ni. Eee yuqalu dikatakan lugha fil lugha qala qawlan wa adalahu wa ada fihi atul luga. Maksudnya ana adalahu ada fi makna ay khalaqahu wa naqadhahu. Kalau gitu jadi ia a'id jadi ia yang menyalahi kan perkataan. Jadi ia yang menyalahi atau pun yang membatalkan perkataan. Gana li anna qawlahu anti 'alayya kadhri ummi kerana perkataan zak seorang suami yang berzihar kata belah tu Yang tadi memberi dengungga allayumsika hadza ujatan ba'du ada dah tidak katamu tu atas aku haras supaya buku dah kita cerang nak Ah ha, dah duk katalah tu jugak. Data-data nyetap cirah. Ha tak cirah ke panggil menyalahi selalu. Ha, kata mu pangai ibuku pada pihak haram. Ada ha, dah haram cirah. Ha, tidaknya cirah. Ha panggil jadi menyalahi ke perkataan. Gano dengung betul kataan ti alayya ka zahri ummi memberi dengung kata allayum zika hazawjata. Bahwa tidak pegang ia zau tu akannya ah ha, akal mudhahara min ha, zaujatan sepatutnya tidak buat isteri lagilah dah dah halal pomokku maknanya gitu tiba-tiba tak cerap iza amsakaha zaujatan ba'du maka apabila pegang ia pegang maksud di sini maknanya tidak tidak iringi -ir dengan cerang betul lah dak ah ha, bila tidak cerah dak pegang dengan kada isteri lagi orangnya faqad ada fi qoulihi ay khala fahu maknanya Sungguhnya menyalahi ia ya, ke perkataan eh. jadi belauai eh, kau panggil Dengum tu kata atas aku sepuh belakang ibuku manamu tu atas aku haram ah ha, dah haram juga taknya juga ah ha, tak ceria manya tak keg kau panggil belauai eh. jadi haram tak haram gitu bab tu Tuhan murih tu katalah tu tu ah ha, tu ada tu Tuhan tu, prap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 Ha, perempuan yang zihan nya kata ke Ka isteri supaya ibu, Tuhan Tuhan marahlah. Lah. Wa innahu la yaqulu namukaram minal qauli waz-zura. Bahawa mereka didok kecek, didok kata tu akan perkataan yang dusta tu. Mana dusta ngidok kata? Isteri ni kata supaya ibu. Ibu hara nak menikah kahwin, isteri halah ah, nya dekat kata supaya ibu. Ha, supaya supa adik, adik hara nak menikah kahwin kita dengan adik kita. Ah ha, begitulah kita dengan saudara kita. Nah, nanti kita kata ke Ka isteri halalnya kata aku ah, mak, aku pun adik. Tu kataan bohong. Ah ha, Tuhan murih aku Kita waso tak ada pelak dia dak. Ha jangan. Ah Tuhan murih tu. Wa innahum la yaqulu namkaro. Diduk kata perkara-perkataan yang diikr kepada sarang. Tak boleh. Wa zura dusta besar tu bohong dia. Ah pada kata ke isteri ibu tu kata in ummahatuhum illallahi waladnahum tidak ada ibu melainkan yang melahirkan mereka mak bagi anak kita tu lah apa dia kata mak kat isteri ah mak wei sungguh ah kita tak suka dia tu deh ah tu dia Ah uh, itulah. Itu uh, akhirnya. Uh, bila jadi a'i thumma ya'uduna lima dia kata belah tu memberi dengungnya kena cerah nak lepas isteri dia. Tak lepas. Ah uh, tak lepas dia dia belawa. Uh, bila belawa dia kata fat'hiru raqabah. Uh, sini katakanlah bila jadi ke hukum ni ambil pada ayat, mai buat jadi kehukum hukum bunyinya apabila berkata seorang suami kepada isterinya akan itu perkataan Umpama kata engkau Seperti ibu aku muka engkau Seperti muka ibu aku Seperti muka an anak saudara aku Haa tu Nah Lepas pada tu tak mengiringi dengan cerah Jadi ia ait, ha, eh, Jadi ia yang berlawar yang menyalahi dengan perkataan Haa Wajiblah atas si suami yang kata begitu tu Uleh bayar tipara. farah ha, Kena bayar prap. Haa Itu masih kata prab kena bayar raq ah ha, kafarah kita panggil eh kibarah dia gapo we ha, ah kau tidak tak leh nak duduk tu suami isteri tak boleh nak duduk tu walaupun isteri tu isteri ah ha, nak setubu tak leh tu ah ha, tu Allah kata Kenapa fathirur raqabatin min min qabli ayyatama sa ah ha, sini kata kanan no? wahia <tahiru> murattabatun anak ha, kekecap bagi farat adalah dan ialah kifarat tu al-kafarah di sini kifarat zihani Muratabatun. yang ditertib ada dia belatu satu, dua, tiga. dia tiga perkara ah ha, kita nak anak lakah dia ambil hak dia ketiga tak boleh kalau kuasa hak dia kedua nak lakah dia ambil hak dia kedua tak boleh kalau kuasa hak dia pertama ah ha, dia panggil muratabatun. Wa dzakaral musannif dan telah sebut oleh musannaf kita Syekh Abu Sunyah matua-matai kita ni bayanah tartibih telah sebut oleh musannaf akan kenyataan tertibnya Tertik al-kafarah Zakarabi qawlihi api qawlihi pada katanya musannaf ah ha, musannaf katakan nak wal kafaratuh itu raqabatin mu'minatin. Haa, Bermula kafarah kibarah itu ialah itqu. Itqu mana iktab, hmm? memerdehkakan. Ha nah. Memerdekakan sahaya. Ha kena beli seorang sahaya. Ah, saya maha oke okay. nah uto tu pemaha nobili saya kalau tak ada kalau ada dah akan deka saya hak tapi dengar kain pula dah bukan ikut saidah saya mukminatin hmm saya yang berime hmm yang berime maksud di sini muslimatin Hmm. Ha, maksudnya saya mukminatin ni mu muslimatin. Apa tafsir lagi tu eh? Ah ha, tengok Asia kata qawluhu mukmin. tengok qawluhu itqura qabatin. Tengok situ dulu ai'ta buha. Arti tafsir dah tu gana asal mana ata <tuk> qayati ku dioma ni jadi medeko io ke alah zain ata <tuk> qayati <tuk> ku <tuk> jadi medeko ialah tu di sini dah nak balik pihak orang yang zihar tu kena memedeh ko kan ah ha, balik sahya ah lepas sahya tu aku medeh lah mu ah ha, kata ke sahya dia ah ha, tu panggil iat walau abbarabihi lakana wa ansabah ah kritik ibarat sikit dan kalau ibarat takbir ia musannad dengan nya dengan kata i'tab selalu itaqurat apabila yang ibarat gitu lakana aula lebih molek wa ansabah lebih munasabah supaya li yakhru jama la man ya'tiqa alaih supaya terkeluar oleh masalah Uh, kalau sekiranya beli ia seorang Man akasahya Mereka situ sahaya Ya'tiqu alaihi ah, Beli akasahya Ia jadi mendekat ia sahaya atasnya atas terkerasi Seperti seorang anak Beli ibu dia jadi sahaya okay. Ataupun ah, seorang bapak Beli seorang so anak dia jadi sahaya okay. Nah Ala mah no, bapak beli anak. Ha misalnya dia tu pergi kahwin dengan saya. Ambik syarat tak benar kita orang mendeka pergi kahwin dengan perempuan saya. Apabila kita kahwin dengan dia dengan cukup syarat boleh lah. Apabila gitu boleh anak-anak kita tapi anak kita dah jadi saya untuk mulung. Ha tu dia. Ana lalu tu bisa kata beli. Ha lalu tu beli apabila beli ha beli judah nak anak jadi merdeka selalu tu mai yaati ku alah tak ada kena belapak aku merdekalah mu apabila kita beli paha anak kita sahaya orang ha. jadi, jadi merdeka selalu begitu juga sebaliknya kita sebagai anak mak kita jadi sahaya ha. jadi sahaya kita beli apabila ha. kita beli paha sudah kak jual beli paha mak kita jadi merdeka selalu tak ada guna kata aku merdekalah mak aku tak. ini ke panggil mai yaati habe kalau ibarat dengan itku nak sama raga kau tu bila kata i'taqu tak apa nah li yakhruja ma lau ma la wishtar man ya'tiqu alayhi biqasdil itfi anil wa far'ihi tumisa man ya'tiqu alayh ha tu bala yudzihu anil kafarah tak mada tu nak buat kifarat tak leh tu tu orang bawah pula Pauluhu <tid entah -tid entah> mu'minatin sahaya nak buat medeko bayar kifarat tu bukan semua sahaya anak sahaya yang beriming ai qablul 'iqqi lagi dah saya beriming sebelum daripada jadi medeko babapo pula tu bi khilafil mu'minati ma'al 'iqqi fala yujiu kan. ya taqaha 'anul kafarah entar dia gak kena beriming belum Wakauluhu muslimatin Bapa ditafsir mu'minatin dengan muslimatin Tafsirul lil mu'minati Wa asyara bi thalika Thalika tafsir Ila annal madara Ala kawniha muslimatan Haa nak situ ya Naknya nak Soh bayar kifarak tu Nak saya tu saya ia islat Apa sebut saya Yang berbimik ha, Murak yang berbimik itu islat Apa beza tu haa eh? Ah ha, dia kata gini. Bi'anka namqadatan lil ahkamiz zahiram minannutti bisyahadati. Hmm dah dia Ah kerana nak banyak yang Islam tu dengan bawa ada yang turuk hukum pada zahir daripada betul dengan dua kelima syahadah. Ah mengucap dua kelima syahadah, dia mengucap asyhadu alla illallah ha, ha, yang ke? Agar panggil hukumnya muslimah raqabah muslimah sahya bukan makna perempuan tu jemaah yang lapar takni tu karena lapar roqobati uh, roqobatinya lapar takni ada tu takni nah no saya yang islam aa nah, walaupun tak siapa tanggung buimin adalah hati benar bu dia kata li kau naha mu'minatan Bima'na makna musaddiqatin bil aqam batinan latila alana alaih itu dia kerana keadaan Errokobah yang brime brime dengan mana membenar ia dengan segala hukum membenar dengan batin hati Oh tu tidak nampak kita tidak lihat siapa boleh itar yang oh lettilah alana tidak boleh itar kita itala itala, itala. ita. Nah <laughs> itu kan mula jadi kata ita. Rata ita -tal lah hanya ita lah. Lettilah alana alaihi hmm. tidak boleh ita alana alaihi ala boh. Alatah ha, sedik tu Batin tu lah Mungkin Imen ni Duk dalam batin hati Orang-orang membenang Dalam hati Atau panggil iman Islam ni Duk Zohir luar ni nah, Nak nak Nak mengucap 25 syahadah Semayat Haa Itu hak Zohir Hak hmm, batin Duk dalam ni Sebab tu Terkadang Islam ni Boleh beri pun Dengan kafir tu Pada Zohir islah, Pada batin Kafir Seperti orang munafik dah dia dah le dah tak percaya sekali. Ha, tapi zuhid dia tu mucak dua kelimah syahadah lidah dia tu. Semayan nah ni belakangan nabi tu S.A.W. alaihi Dengan nabi wi ucapkan duk sekali dengan puak sahabat. Kadang-kadang tu berat peras sekali dengan nabi S.A.W. Tapi hati senantiasa tak percaya. Ah doa telah sebut tu, tu, tu. Wa minan nasi mayaqulu Amanah bilahi wa bilaumilakhir. Ah dia kata, setengah manusia tu dia kata dia percaya dengan Allah percaya dengan hari akhir. Dia ha, kata dok, wa ha, ma ha, hum bimukminin adu. Dia kata dok bukalah mereka yang percaya sekali bohong. Hmm tu ya. Ha bae neh, dia tapesi sini tu asal mede apa ni sah yo kita nak medeko buat bayar kifarat di sini nak sah yo yang beriman yakni sah yang Islam. Hmm de dia. Kalau dia kafir misalnya, ha mu mucak dua kalimah syahadah masuk selajap mengucap. Ha walaha kita katakanlah tak sungguh ke dalam hati dia boh tak gitu. Ha tu tak tahu hal dia. Bila mengucap kita ukur kata ha dia Islam. Ah, pakai hukum zahir ke panggil? Inna nahkumu bil zawahir wallahu ya'lamu wallahu yatawalla bil dhamai'ib. Kita hukum zahir ja dan mucat dua kelima syahadah nampak tanah-tanah molek ke bukan Islam ah? Pas tarang kita tak tahu lattila kita tak itah, itah, tak apa, puruk, puruk itah kita tak apa segala buruk. Buruk kita kita tak apa Baik, Suluh ciumin tulus tak apa Nah. Ah itulah. Kalau gitu nak di sini tu sah yang Islam. Walau bi Islam ahadi abawaiha. Dan jikalau dengan Islam oleh salah seorang daripada dua ibu bapaknya. Ni orang panggil Islam dengan jalan tutup lah ni. Hmm nah mak dia masuk Islam anak hukum jadi Islam. Ha bila abah, -abah kau masuk Islam anak hukum jadi Islam. Ini ha, masalah kecil lah ni. Ha, nah. Ha sebab itulah orang kelamin ada anak kecil, anak yang belum balik tiba-tiba paknya masuk Islam. Ha, nah, ha, anak tu hukum Islam selalu. Hmm ataupun balik perempuan tu masuk Islam ada anak kecil. Ha, suami dia tak mau masuk Islam, anak tu hukum Islam. Ah ha, tu dia boleh siapa situ. Hmm. Berapa banyak dia hari ni. Nah berlaku macam tu. Orang Islam ada anak tiba-tiba isteri masuk Islam. Ha, suami tak masuk. Anak ikut Islam. Atau pun balik suami masuk Islam, isteri tak sempat masuk Islam. Ha, anak ada anak kecil, anak jadi Islam. Ah ha, tu dia. Au tab'an hasiah kata au tab'an lisabi ataw pun masih Islam dengan jalan turun orang yang menawan orang menangkas. Oh bila berlaku perang kat dalam perang masa dialah takak igat. Ha ah, tu. Ha dah. Apabila nah. tu orang pandai kata jadi Islam dengan jalan tawal. Ha ah, betul dia. Auliddari. <San> eh apa suratul awwali ayyakun al ayyakunar tu tusarir rupa masalah pertama kata Islam ahadihimah tu Islam ahadih abawai tu dengan bawa adalah sahaya itu masih kecil sariran kemudian fa lima ahadu abawaihi ha, kemudian maka maksud Islam oleh salah seorang daripada dua ibu bapaknya yang rakik tu ha, fa kamu alaihi bil-islam tab'an dia panggil maka dihukumkan ke atasnya atas rakik yang sarit tu dihukumkan dengan jadi Islam Ha, tak ada kena dengan mengocak gapo daklah ahadi abawayhi hang ingat hukum ni terus nah, walaupun persahaya tak ada kita boleh nak labah hukum balas lah kalau salah seorang suami isteri tu Masih islam anak hukum jadi islam anak boleh dalam kafir sebab dia menikah ha Malaikai tak ada nikah ha Malaikai dia tak ada nikah dak dia duk dua tu, tu tu ha duk cara berzina dia tu ha, boleh anak dua tiga Nah, Abu Kata. Hmm. Ah, tu, kalau kalau mana hak datang masuk Islam, anak tahu kau Islamlah pasal bukan anak dia. Anak zina bagi, kalau ibu dia jadi Islamlah ibu. Ibu angkat Islam, ah, anak jadi Islam. Dia tak kira dia masalah perempuan ni bila dia bukan anak, anak dia semata Walau dengan moyet pun. Ha, adik yo, anak dia. Ah bila dia masuk anak dia Islam. Ha ha. Hak ni nak kena kira lagi. Temo dengan nikah, wae mo dengan sybahak, wae mo dengan milik sayut. Salah satu dari tiga tu baru dipin kan kepada bapak. Kalau tak ada lah tiga tu, tidak dipin kepada bapak. Mana budak tidak ada bapak? Anak dinoh. Zina tu melayu panyit dinah. Dinah boho serta dinoh. Naba, ketua banyak anak dinoh, pun nak dinah, nak zina. Hmm, dia. Ah, ha, baik dah. Ha, itulah makna kata budak kecil apabila salah seorang daripada dua ibu bapa tu masih selat, anak dia. Wa <tuh nama> suratul sani, <nama> upo masalah yang kedua, ayyas bihu muslimun, sabaya yasbi. Bahawa tawan tangkap akan dia, akan raqi oleh orang Islam. Tayuh kamu maka dihukumkan ke atasnya ah uh, fil Islam. Ha, hukum dengan Islam selaku ana tu tab'an lisabi tab'an lisabih kerana buruk bagi orang yang menakatnya ha dia panggil jadi islam dengan jalan tawaran ni ha nah wa suratul thalifi rupa mana rupa yang ketiga hak kata autab'an lid dar duduk kampung maksud mana eh turut negeri ha rupa yang ketiga tu dia kata ayyakunalaqita ngah ha, kot tu dengan bahawa adalah ia... Ia rakit sahaya ni... ni Dia adalah lakitan orang panggil apa? Budak pungut teh. Sebab temu jalan kan? Dia pungut ambil. dipanggil panggil lakit. Kalau bari lain pada orang dia panggil lukatah. Haa... Beza situ sikit. Haa... Nah. Bari atau jalan temukah kahmah. Orang duit ke gapo apa. Dia panggil lukatah ni. Sebab temu budak. Tak tahu anak siapa. Haa... Sekadar tahu kata sahaya. Hmm... Ah ha, dia panggil laqitan fi dari kufrin. Ah ha, laqi budak pungutan ni uh, di negeri Kupo. Tapi biha muslimun. ada ha, ad di nya di dari kufri ni ada ad muslimun Ah apa kita nenda-nenda. Ha nah. Wa yud'a waya da'i riqahu maka berda'wah tu id'a ya da'i id'a ya da'i maka da'wah oleh syakhsun akan riqahu ah akan sayenye nya tu ah orang kita kata oh, budak ni hamba ni dan ni hamba ah cerita dakwa saja tak leh kira fa wayuqimu alaihi bayyinatan Ha, dia dakwa dah serta dia mendatang mendiri ia syaksun hak dakwa tu alihi atas iddi'a dia tu iddi'a i uh, riqihi tadi tu bi'bayinatan mendakwa pun mendirikan saksi ada dengan saksi pun siap cukup syarat lah kita kata fayatbutur riquhu bil'bayinati maka sabit lah hambanya dengan sebab saksi tu saksi mualat sungati kata budak ni sahaya sungati haa tak kalah itu wayuh kamu alai hibil Islami dan dihukumlah ke atasnya atau arroqitan itu dihukum dengan Islam. Tapi alih dari karena turut negeri itu, lihatimali karena boleh jadi ayakuna min muslimin Karena boleh jadi bahawa adalah lah arroqit itu boleh jadi min al-Muslimin lizi huabiha. Lipodake selaya ada ia biha bidar kufur tadi itu beh kita boleh laba cerita dah. Ha klik mai bercaraah kita semula. Ha nah. nah. Bercaraah kita ni bila seorang zihar kan isteri kena bayar kafarah. Kafarah dia ha secara tertib. Yaitu itu raqabatin ana ikthaq raqabati medeh ko kan tu syarat nak yang beriman artinya yang Islam. Walaupun Islam tu Bi-Islami ahadi abawaiha Dengan sebab Islam salah seorang dua ibu bapaknya Maka budak tu boleh islam Faham budak tu Mereka Niak buat apa ni Atau buat kiparak Bayar zihat Takpe Lagi pulak Kait sikit lagi sahaya tu Kalau nak buat kiparak kena Salimatim minal uyubi aa, Kait sikit lagi dah No yang selamat yang sejahtera daripada segala keaiban. Hmm lah kita panggil. Ah sahya hok nak medeko buat bayar kifarat tu kena hok selamat daripada cacak. Supo soallahlah supo menata grebel tu lah selamat kena selamat daripada cacak. Baik menata hok cacak, hok kecok mari, awak berdebel tak sok kan. Ah ni pun noh molat. Maksudnya gitu. Uyu hmm. bi a ha, kai kai pula al-uyubil mudir, mudirrati bil amali adarru yudhirru nah sebab dia ada ba lagi pula dia tulis min tadi nak selamat daripada segala aib, segala cacat, cedera kita panggil aa <coughs> uh, aib kelima araf dah. Aa uh, aib yang punya aib ni nah selamat daripada aib ataupun sambang dengan aib tu. I know. Aa nak selamat daripada aib, daripada segala cacat ataupun cedera yang al bil amali, aa yang memberi mudarat ia akan kerja. Ha, tak bolehlah mendekor sahaya kalau yang sahaya cacat tu sarak tak menggalak mana hmm dia suruh kita perolah maknanya nah sungguh pun aman dengan kelebih mendekor tu lebih tetapi tengoklah sahaya kita nak mendekor nak lepas tu kalau sahaya cacat sekiranya kalau kita lepas tak boleh nak kita cari sendiri Ah, ha, waktu tu pergi lah. dulu boleh kita ha, boleh ataupun kita lepas juga kita sanggup duk sanggup ha, tu lain ha. Ha hmm tu dia. Lepas saya suruh gi tu tak lehlah muko kawan nak gi cari kerja gana kawan uzur, kawan cacat. Ha dapat jannahnya hok selamat. Hmm tu dia. Min <tuh> al-uyubi al bil amali wal kasbi. Hok tula jak tu ilm amali ngn tu sebab hasiah kata al atfu fihi ataupun tafsirin ataupun ha, yang panggil atfu fi atfu muradif yang panggil Nah ayat tu satu makna jelah al kasbi dengan amal tu Yang membimbing dorak ia ke kerja dan usaha beloialah apa nah, tu di sini ada dia kemari apa nama ni perkata Syafi'i Siki Imam Syafi'i wa'tabar as-Syafi'i yu dalam hasiah samunya dan telah buat kira oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bil 'ain masalah ayat ni lain bab ayat lain-lain nah di sini kita tak kecek bab cakokifarah kalau gitu ayat di sini iaitu mayudziru bil amali wal kasbi baca dengan bab apa tu bab dia tu kalau uh, tak ada boh, baca maa amala, amalah, barra yadurrul, dia muta'adi. Uh, mana kalau bak af'ala, dia kok lazim. Muta'adi dengan boh. Sini baca maa bil amali wal kasbi. Bagai yang berimdara ke kerja. Nah, ini masih a'id dalam bak kifara. Hmm... Uh, Wa fi aibil udhiyati Haa kecep ni kerana kecep bak gerba Bukan okay? Binatang syaratnya kena binatang An'am lembu kerbau Untuk kambing bingkibah Lepas tu syaratnya tiap-tiap tu tu Kena selamat daripada aib Jangan ambil lembu no, Asal ke lembu ya Aib tak boleh Kena selamat daripada aib di disana aib bak poi Bak gerba ha, Disana kena makna Ma yang usul lahmat Ha, di sana barang yang mengurang ia akan daging. Ha, Sebab itu dia tak beri tu kalau lembu ada kurak. Jangan ha, jadi penyakit dia nak jadi pada rusak daging. Lagi pulak dia tak berapa nak akan mana. paceng cengit. Eh tu. Ha. Oh, buku kurak. Bebak. Gerbak. Tak gamut. Hormonet taruh jual. <laughs> Hormonet jual. Bawa kurak tu orang gerbak. Bawa nampak jalan kaki gelewing Cula rusuk Bila sakut batuk Ah, Seperti yang boleh bayar tu ah, Apo itu Haa ah, nah. Haa Haa Wafi'ai bin nikahi Haa ah, Lagi ke bab nikah pula Kalau kata ah, Ay Sebab boleh pasahkan Bila tengaji Seorang suami Dia tak secerah Dengan lafal cerah betul Supaya dia nak jaga bilangnya tolak je Haa kalau cerah dengan 8 cerah Pak milik 3 tinggal 2 Cerah 2 tinggal 1 Cerah 3 Baik Kalau cerah dengan pasah Dengan ada sebab Maka tak gugur Bilangnya tolak Haa Lalu dia cerah Akut nyala pasah haa, Nak pasah ni kena ada air Haa Air Baknum mana Ma Yukhillu Bimaksud Diljima'i Haa Barang yang mencacat Dengan maksud jima' Haa Jalan semok Dengan Haa Tulah nak kita lewe tunggu. Ada tunggu. Ah dia panggil apa? Karna. Ah tersumat Dengan, dengar peningatule. Dia lewe yang tunggu, suka di kaki. Ah. Ana. Asal lagi pula apa dia panggil? Ratq. Ah dengan daging. Ah nak gi ke mano terkatuk cik. Ah tu. Ah air di sana. Abak lain tu. Masa imbas sampai nyai wak kira awa ha, pi aidil mabii ah ha, kalau kira ba'at cara bab barang jualan ya, kita beli klik-klik tengok barang kita beli ah ha, ada a'id ni boleh khiarkan boleh hatta klik boleh lihat pasah dia ya ada a'id dia panggil khiyarul a'id ya khiyar, ha, khiyar sabai a'id di sana mana ana-ana pula mayuqillu bil maliyati barang yang mencacak ia akan keada harta ahlah ha, tu boleh hatta klik ah ha, begitulah jadi faqadi' tamarah maka sungguh telah i'tibaria Imam Syafi'i fi kulli mawdhi'in setiap tempat itu akan ma yaliqu barang yang layak menasabahnya lah, dengan nyalah dengan mawdhi'nya tepat. Ah tak apalah sini kita nak bercara bab zihar kena bayar kafaratnya mede ko saya. Cerak sahaya itu satunya kena sahaya yang Islam, yang keduanya tidak beri mudarat dengan kerja. Ah maknanya selamat daripada aib maknanya. Habib Atulah dia orang ada saya tak apa selesangah dek ko saya. Tak apa ha, kalau saya tu tak ada. Ha tu pola ni saya mana lagi? Tak ada dah. Tut lah. kecek nama saja lah, saya tak ada dah ni. Katanya fa illam yajid bila waqsal fa illam yajidil mudzahiru. Maka jika tak dapat oleh suami yang munzihat itu tak dapat akir rakabat Al-mazkurata Akir sahya yang disebut tadi lah saya yang sebut Tadi, nah, sahya yang mukminah tak ada, sahya Ada, fardu kata, tapi ada Kafir saja Ataupun ada, saya selat Tapi tak ada, hak-hak penama ni, hak sehat Haa, nah, maka seolah Semua tak ada lah, apalah Apakah lagi di zaman kita tak ada Sahya, mula lagi dah Nah, maksud dia kata lam yajid lah tu. Dalam Quran kata fa man lam yajid fasiyamun sitta fa syiamu ah fa man lam yajid hmm fa syiamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatama sa ah ha, dia kata di sana. Nah, maka siapa yang tak dapat sah yok maka naklah mesti atasnya kena puasa Dua bulan yang berturut-turut dengan ayat Quran. Ah ha, sini kata nak, fa illam yajidil mudhahirur raqabatal mazkurata. Lah mano tu rupa tak dapat tu taswir dulu. bi'an. Ah ha, panggil boleh taswir atau boleh tafsir. Lah mano rupa adamul wijdan? Wazalika dzalika adamul wijdan. Ha nah. Yang demikian demikian tak dapat tu ialah mufassarun musawwarun bi an anha dengan bahawa lemah ia ya al muzahir anha anir raqabah mazkurah lemah tu hisan lemah pada zahir tak ada betul Pada zaman kita ni kan saya tak ada betul bait asiah katana qawluhu hisan aibi allam yajidaha aflan tak ada langsung dalam ni hmm atau syara'an ataupun lemah daripada saya pada sarak. Ha apa itu panggil uzu pada sarak ah. Ai nak no, ambil semayeh tapi pada sarak bila tak ada. Ha ai ado ge untuk we, minum je wei. Ai ni di untuk minum je. Ha kita nak no, ambil wudu alih. Ha ai ado payap sawah tu. Ha ai dalam payap sawah tu dia tulis je. Ya ada perkat dia. Air ni disabil untuk minum sahaja Haa, ya boleh tu Sahaja, bukan mutlaqan tak Haa, kita nak ambil udud alih tu Ya, ya sabi untuk minum orang Lalu jalan minumlah. lah ha, nak minum, macam tu kecil Bila-bila pun minum, ada apa ha, Nak ambil maya, ada boleh ni? ni untuk minum sahaja, ha, maka pada hukum syarak panggil air, tak ada Haa, dia panggil uzu syar'i Haa, di sini apa tu juga Tak ada langsung, orang panggil lemah pada zuheh tak ada pada syarak, ha lemah pada syarak. Zaman no lemah pada syarak. Kata sebahnya qawlu huwa aw syar'an. Ai bi allam yajid samana fadil lan anki fa yati al umril ghalibi. Ha sah ada haa? tapi balik kawan ni tak ada harganya yang lebih untuk nak beli. Ha tu dia. Ataupun ado awihtajahu a au ihtajaha atawad barhajja iya akannya hmm salah kata au wajadah dan tatapi ya ihtajaha bahajaknya di nahwi ah patuh maradhinyalah linahwi maradhin bahajak pada kerana ada sakit sikit hmm au zamanatin ada penyakit ke? Aa, nak kaki-kaki tanya tak boleh sepuluh ni panggil amapal Atapun mansibin berhajap kerana orang oh, yang ada kelak pakat dia adalah syarak beri apa, beri, beri, beri, beri keistimewaan untuk dia ha, pada hukum syarak bila ada uh, tetapi tak ada harga nak bayar dikira hukum semua tak ada pada syarak bila tak ada buat misal saat inilah, Nah air kita orang sapi aa, cari air lah, ambil air semayah Tengok-tengok, ada ha, tulah paya besar air ai, ditengok oh dia mawa situ kata air ni diwakah di tabib untuk minum sahaja. Ha tak boleh kita nak ambil wudu. Ha tu dia. Hukum tak ada tu pada air pada pada syarat ke pangih. Ha katanya ba'siyamusyahroi ni mutataabi'aini. Maka puasa dua bulan berturut-turut tengok. Nyak perang Allah. Ki kados patah walah. Tu tu dia. Ha tak boleh nak duduk, kena eh uh, dulu Dua bulan tidur-tidur. Ha. Puaso Ramadan sebulan tu puak Allah. Jadihitung semua. Hmm ndak itu kah? Bani 2 bulan tidur-tidur. Kita dak ponak nak lebih lepas 40 tu hitung semua. Ada dak puaso kali. Ada dak napaziarah rumah sa-sa. Walah ada rumah tak ka di rumah. Peru-peru cubo tu be. Tapi main dak ponak nak pai ke gila di rumah. Tepat mata sehingga Yang jadi buat budak dulu Ha tu, ha Kenapa lah jadi sehingga tiap apa weh? Tengak ke rumah Ha ha ha Ya yang jadi Walau rumah tak ada lekat dia Tua tu Ha ha lalu Haid-Fraq lakar dia Eh Tengak ke rumah Ha tu Tak ada duk posa lah Lima ke boleh Kek nak makan Pahal ni posa Ni dua bulan Allah Ha Ha, tu dia ada nah, nak buat banding lebih nampak upah fafiyamu syahraini mutatabi'ai kena puasa dua bulan turuk-turuk lah Allah ha, tu jika kuasa lah tu nah fa malam yastati'a fa'idba'a musyitina miskinan saya kata pula kalau tak kuasa nak puasa dua bulat turuk-turuk ha, gini pergi makan ni sedekah makan ni ni puluh uh, cupok ha, makan ni Kita sini kat berah lah berpada ha, pagi miskin Hmm, tu dia. <coughs> ah, ha, terang Jadi dia mau jadi buku. Ah, ha, ni, abg tu nak sanggol ke pakai miskin ngerti. Hmm, tu dia. Kenapa so dua bulan tu, tu pakai lagu mana 2 bulan tu, Kira enam puluh hari gitu, kau kano? Ah, ha, Dawi. Waiu'tabarus syahrani bil hilali Ya, dalam agama kalau kia bulan kat Ya kia bulan hilali ya Haa, kamari ya Ya nak bulan inilah Haa, nah Duk-dak diaktibar kedua bulan itu di'tibakan bil hilali. Ha, dengan ni lah dengan anak bulan kita panggil. Tu bulat bulan dalam Islam, Muharram, Safar. Ha, ah bulan ni. Ah Muharram, Safar. Ha, ah tu dia. Apa kalau bulan kurang 29. Bulan cukup 30. Ah ha, dia panggil bulat hilali ha, ataupun bulan kamariah Ah ha, bukan pasal bulan hukum kerah kumpar daklah. Ah ha, Ha, itu dia ada bukan bulan Januari ah ha, bulan tu dah ha, dah kena 3 bulan ni Muharram Sofar ni mana tak boleh ada kurang nah ah ada kurang 29 hari sebulan ah ha, tu dia kena pergi tidur 2 bulan kurang ah ha, jadi eh uh, tak sampai 90 harilah nah 15 8 hari hmm, tu dia jadi hilal walau nakosah <Sessizuk> kullu min huma an 30 yawman pun ah tu dia dan jika ala kurang oleh tiap-tiap daripada dua syahrain, kurai daripada 30 hari. Haa, oh, ni boleh kurai. Walaupun kata, penama malai 14. Haa, penama bila eh? Oh, malai 14 ni penamun. Ha, Maknanya boleh tu kurai tu balik tu. Hmm, tu dia. Haa, habis. Kemudian, wayaku nusau sawmuhuma. Dan adalah puasa keduanya dua syahrain tu kena niat lah eh? Oh niat cara dialah niyyatil kafarati dengan niat kifarat jangan nampak niat itu sama wedding an apa parti ramadhan ha taj <laughs> waktu oh, kulah ay. nah tu dia nah ah, baik ni puasa niat kifarat ah ni puasa niat kifarat wayakunus saumhuma itu ialah binniyyatil kafarati ai mutalabbisan yang berspekai dengan niat kifarat min al-layli daripada malang nian tu ai wajib fi himmat ta'yin nun kata syahnya wajiblah pada syahrin tu kena menentu lah kena ta'yin supaya kita puasa fardu Ramadan ha kita ta'yin eh wajib fi himmat ta'yin bikaini anil kaffarati ha tu aku puasa sehari daripada kifarah ha tu sekian aku belah tu apa kifarah kena sebut dah ki zihar sebab ki farat ya banyak juga ki bunuh orang okay. ah ha, ki farat jimak hari Ramadan ah ha, ki farat hmm, dalam bab ha, banyak ki tu patu kena kena ta'yuh juga tak apa situ naknya tak je betul ki farat aku puasa sehari daripada ki ah ha, walaupun tak tentu ki zihar pun tak apa dah bab tasya rata wa illam yuayyinha bi ah tak apa dah tak sempat semayah Aku semayah perdu. Taruh. Kena tak yin. Zuhur. Haa. Aku semayah perdu saja tak boleh. Aku semayah perdu. Zuhur. Tak yin. Semayah perdu. Asar. Maksudnya. Mada Aku puasa esok hari dari kifarak. Sudah. Tak ada kata kifarak zihar. Nah, nah. Tak apa dah. Hmm. dia ni niat dia kena tak kena takyid sekodatu ya mana tahu kalau kita intlak tak lehlah aku puasa esok hari tak jadi ha, aku puasa esok hari seketuk tak jadi aku puasa esok hari daripada kifarat ah ha, betul walaupun tidak menentukannya akan kafarah tu Ha, tidak menentu dengan kifarat zihar Kau augerihi ko tak apalah apa kalonya menentu juga fa wa aqdha maka jika nya takyin dia dan silap ia pada takyin itu nah? <tuh> seperti lah ana ka'an zihar seperti bahwa adalah ia wajib atas dia tu kifarat zihar sepatut dia tidak cara ni tapi nyinggi silak niat kolai Wa nawakafaratal qatli Masalah Haa tu dia Wajib atas dia Bayar kifarat zihar Bila dia puasa nyinggi niat Haa aku puasa sehari Daripada kifarat unu Ah, ha, tu silak dalam ta'ye Jawab dia Lam yuj zihi ha, Ajza yuj zihi. Lam yuj zihi ah ha, tak memadai ia akan nyoi ah ha, tu dia jadi fayadhurrul khata'uhuna jadi mudharah oleh silap di sini ah tu pun kita takyid semaya juga tu mayasa kita semaya waktu zuhur alai semayan mayasa ia semaya waktu zuhur nah nah minallail nak niat bila tu ha, nah aniyatu ha, minallaili wa yakunu sawmuhuma bi niyatil kafarati daripada malam qawluhu hmm. min al-lail aili wuju bi tabyitil niyati kama fi nah. nah sahabat je masalah puasa yang wajib bila hak wajib ya kena mentabiyakkan niat kena memalamkan niat yakni kena menjatuhkan niat pada waktu malam dekana kitab yitinniah apa makna tabyitinniah ai iqainniyah lailan menjatuhkan niat pada waktu malam ha, apa itu niat pula ah oh, puasa itulah nah apabila tak ada niat malam ha, tak sah puasa tu hmm. ah ha, syarat-syarat dia tu satu, tu dua, bu dua bulan je kena turut-turut <tuk> Kalau kita puasa Mari berapa puluh hari dah Tapi ingin silap sehari ha. Siap Batal Punah Tata Kena mula semula Ha tu berat Nah Habis Wala yustaratuniyatu tatabuin Padahal niat kena kait juga kan Aku puasa esok hari ha, Daripada kiparat beturuk-turuk nak kae atah oh, ka o iya kada tak disyarakkan niat tatabuin ah ha, tak ada kena niat lah setiap beturuk-turuk tu cuma hab tu dia jadi kena jangan wis ya, sudah puasa jangan putuk tiap-tiap hari tu pung khilas tu bil asahhi ai alal qaul alasah iktifa'an bitatabuil fi'li ya cukup dengan beturuk bahasa buat ya Asal puasa puasa dah putus sudah. Ya, ya hari, ya, ya hari. Dah niat tak ada kena kain. Ha betul-betul, ada sania, tak ada niat tidur-tidur adik. Hmm, dia. Habis. Ha tu, sekiranya kalau kuasa puasa. Apabila tak kuasa puasa, puasa ha, lagi lagi. Dah dia tertik ni fa illam bila kita wasang dengan sarah fa illam yastati'il mudhahiru sawmasya shah, sawmasyahraini maka jika tidak kuasa oleh suami yang zih oleh yang zih itu tak kuasa akan puasa dua bulan puasa tu bukan tak kuasa kuasa puasa tapi dua bulan tu tak kuasa nah nah satu masalah hang eh? kata dalam hasiah tu aili haramin kana tua ah ah kana tua tak dapat nak puasa dua bulan puasa tu duk puasa nah nah amruddin yadumu syahraini ataupun kerana sakit ia berpanjengin ha, tak ada tua lagi tapi dia sakit biasa sakit seumur so dia panggil nah zanna Mustafa dan min al-adati lah patahum mana sakit seumur so tu boleh hadir ini esok ilai apa tahu ah ha, tu zanna jadi reti daripada adat lah dia tahu adat dia nah ataupun tahu tu min qawli atibai tanya bormor bormor kata taklik ni Ah ha, turuk ngaji abomo ni dia tengok nyakit demon ni, ha, sakit semua ni nyakit demon tak habis ni. Ah ha, turuk kata bomo. Ah ha, tu dia ada kita pun turuklah bomo kata. Ha, tak ada sirik, sirik ba lain. Ha, tengok tu, dia takut sirik. Ah ha, tanyalah ana bomo ni. Bomo atas tengok, ah ha, nyakit demon ni tak leh ni karena gini kala mau rasa sokmo jadi gini gini gini pening Ah ha, kita percaya tak ada apa eh. Saya boleh. Ah ha, patuh hukum pun masih dah kata tak Puasa-puasa Dua bulan Tengok ah, beda ha, Ni masyiri macam Haa ah, Gih tanya kawan Haa <gitu> Gih cari kawan lah Nama no, ni Bawa-bawa yang masyiri tu Haa ah, Muzah hari mula Haa ah, Dia beli Dia panggil Kita tanya kawan Bawa kawan-kawan yang masyiri Haa hmm. Na <tip> <tip> Au khaw fizyadati maratin Haa Kerana takut Pertama sakit Ah, Ya ada juga ke bap bila pasai jadi kosakik ah ha, apo menyeni apo tak kata kapok kalau ni ndak panggil ah ha, eh, poso ade ha, posoih kapok ade posoih tak ada kisah rare, tu kah ane eh, tak ada tak ada bari janak kisah tu nyi duk mamak samo mengisar <laughs> itu kah ha, lalu tu kena ada so mau makan ah ha, kapok misalnya ah ha, tu nak puaso 2 bulan tu tak kuasa ah ha, tu dia rupa tak kuasa lah tu Aulam yastati' tatabu'ahuma atau ah, poko tak kuasa Dua bulan kuasa tapi tak kuasa ia akan beturuk-turuk keduanya tak lawas itu ai ah, kena hari-hari-hari nak pula tak lawas eh? Dua bulan boleh kuasa tapi beturuk tak kuasa ah tu masalah man lai statistik lelaki tu apa kena ko anau pula tu Kenanya fa'id'a amu maka beri makanlah akan puluh orang miskin bila sebut miskin ai au au faqiran atau orang fakir ah tu dia eh kalau kita tengok kalau itu beri makan boleh kita masuk panggil jamuanlah dah kata itam itam tu Nah, boleh kita masak jamu Tak kata asyiahnya Qauluhu fa it'amu tu Tabi'afihi Lafzol qur'anil kari Turuk ia padanya Pada qali it'am Ibarat dengan it'am tu Turuk lapar kera'ah Mungkala kera'ah ah mari Faman lam yastadir fa it'amu Sittina miskina Zali kali tu'minu Bilan sapak kri Nah nah Ha, kan lapar kerajaan datang dengan ita'am Ibarat buat ita'am Tapi murad sini bukan ita'am Bukan buat jamuway makai Itu tidak Muradnya Wal muradu bihi bi ita'am At-tamliku ha, Muradnya permilik ambik berah-beri Separa ada orang berah-berah ha, Kita dah pergi semayah-mayah may Kita sedekah berah ta. Itu ita'am analah itu Termilik Permilik ke makanan Ambil cupok ha, Itu hmm, dia Itu dia kita letak kuasa-puasa, ambil mari boleh naik puluh cupak makan Ah, ha, tu dia. Beri kepada naik puluh rem sikit. Kalau kita ambil naik puluh cupak, beri kepada tiga puluh rem, dua cupak, seorang boleh? Betul tak weh? Haa, buat masalah tu. Asyar raya pergi lagi. Waqauluhu sittin sitin aifala yakfi aqallu ha. minhum. Tak madal weh, beri kurai daripada naik puluh rem. Ya, kena naik puluh cupak, sejuk pak seorang kita nak we 2 jumpa sorang dia jadi uh, tinggal 30 orang ke 2 jumpa sorang Allah tak leh tak mado katanya kurang daripada mereka itu daripada Siti tengok hatta lau at'ama siti namuddan limiski ni wa'id fi siti na yaum lam yakfi ukau we ta sore tak 90 hari juga hmm, nah sehari panggil mesti jumpa ha, esok mai pula deh ha, esok mai pula Ah so Haris copak pula. Tak alih juga tu dia. Hmm tu dia. Hatta lau at'ama sittina muddan li miskinin wahidin bi sittina yauman lam yakbi tak boleh juga. Kena 90 orang. Ah ya tengok nah. Lalu katanya kullu miskinin aw faqirin muddun tiap-tiap seorang fakir atau seorang miskin tu, seorang miskin atau seorang fakir tu tiap-tiap seorang kena muddun satu cupok. Cupok gapoi min jinsil habbil muqrajibi fi zakatil fitrati. Iaitu uh, pada zakat fitrah uh, pada jenis biji eh di uh, mukdum min jinsil habbi nah al habi loga habi mana bijiya kalau hubbi itu mana kasih, nah min jinsil habbi dari jin jenih bijiya bijiya mana tu bijiya al muhraji fi zakatil fitri, zak bijiya hak yang dikeluarkan pada zakat fitrah kapo, oh, kita sini berkah ha? lah. Ah macam ni, awak dapat pasang gengnya, roti gandum habi gandum Ah, tu habil mukroji pizakiatil petri. Mudah-mudah katakan, ne puluh cupok berah lah. Ah kepada ne puluh awak pakai, itu pakai ne puluh. Ah tu dia de. Dia ya, tu pakai ni sakte. Dia diri dia pakai, dia boleh menyucikan orang banyak. Ah, baterai bapa ini no. Dia kepik kepihne jadi tu pakai na. Ha eh eh nah, nama nah, Mati. Okey, oh, okey. Nama ye. Yeah. Apa belana? <laughs> si nak tu akil. Ha tu tu akil jemaah. Ane molekak buku nak cari tu akil belaka. Ha buku sambil buku saban agama. Tengok ki fakir. Nabi no, tu akil. Ha fakir. Ha okay, ada zakat ha, fakir. Ha ada. Orang, -orang kata boleh menyucikan. Begitu juga barang hak yang haram atas dan munakil tu boleh. Ha fakir ya, nak boleh menyelesak. Ah tengok, kenapa kita duk mikir tu sewi ada fakir dia tak boleh. Ah insya-Allah Taala buat dah fakir gu kaya. Bagi nak lahir kaya, ana tak ada fakir. Tak tak reti fakir, tak reti kaya, tak ada fakir. Bagi tak leh nak kaya, tak ada fakir juga. Kan? Duk kaya-kaya ni kisah banyak harta benda, kau ada banyak harta benda ada, ke kaki tanya suruh. Tak ada ana pakat naga, ana naga tu orang fakir, orang kaya juga bila nak pergi. Oh tu dia. Nah, tua tu Ayo, dicari telaga motong. Mana saya nak anak motong tas dia? <gitu ka? tik> nak cari awak susah lah. Ah, ha, betul cari awak pandai. Nah, no. dia mahu nak lebih sabih awak susah tu ha, Ada yang pemusim ni ha, kan ni. Ah, dan nak mengaji jawat tangga Dia kena cari. Ha, dia mahu nak mengaji jawat tangga Nak cari awak susah. Ah, baik. Baik. Ah, senang. Sakit. Nak apa? Tiga. Sudah tenang. Tenang, bing. Seneng apa aku rasa pelak dia ni aku rasa ngong hidup manis sukar sengih apa tu apa dah ha itu betul-betul betul-betul kita ada betul lah nak baik untuk nak yang terfakir dari Islam ni dia boleh menyuci banyak hadzakat dan muah tu betul-betul ada sikit lagi dia tempat mewah sikit lagi khezaman pakar ada kemewahan nak tua hadzakat pun susah kalau dah bawa, nak pergi, kalau tu tak ada. Fakim sikit, nak terima ha, zakat. Susah juga. Jadi, terima susah juga. Hmm, ha, Inilah kita tengok banyak sekali hubungkai. Ha, Sumpah kalau duduk Mekah, tak sikit, ha, kena pedia. tak sikit, kena dam, dam, dam. Ha, tu. Ha, nah. Mudun min jinsil habbil muqraji fi zakatil fitri. Wahina izin. Kita nak pergi habis. Pak dia ni. Wahina izin Dan pada ketika itu Ketika mana tu Hasiyah sebut kata <tuh> Ay wahina izis turita Kawnuhu min jin silhab Dan pada ketika itu Ketika disyaratkan Keadaannya ha, Saat ni tu naknya jenis biji Yang, yang dikeluar pada Bak zakap tuah, Faya kunu Dah gitu gak maka Faya kunu maka adalah ia Ah ha, apa dia mud chupak tu min ghalib quti baladil mukaffiri ha ne <de>? chupak kita nak makan ni saat ni tu kena daripada yang ghalib makanan mengenyai negeri orang yang bayar kifarat kita negeri kita mengenyai dengan apa nasi beras ha kena keluar beras ha misalnya kabur ring ha kalau negeri bahasa mengenyai dengan gandum Hmm wa sha'irin ah ha, sa'id ah ha, nak sepagandum jelah sa'id hmm nak kita sini gak Harus ah Nah na na nah. sebab telah sarah tambah sikit lagi wan wa ha, apa dia wazaratin zarah ah apa kita panggil jagung jagung ah ya ada tempat kan mengenyang jagung Yang jagung ni punya kenyes tengah pada masalah perkara wajib zakat gak tu wazirihada lain-lainnya lagilah apa lagi Nah, lain-lainnya lagi mimba fil aqwatil mu'tabarati fizakatil petra kita dah sebut berah sini lah masuklah sini dan apa lagi kaca-kaca nah, tu masuk tu kalau paksa mengenai dengan kaca akwat, dia panggil akwat hmm la ah, ni tak boleh daqiq la daqiqin tak boleh wei daqiq daqiq ni tepunglah kita panggil ah hok buat u jadi debu dah ah tepung ah sawi tin mm sawi la panggil gapo ni Haa, ada semua panggil sagau ah bahasa gau nya tu ah goreng-goreng-goreng-goreng ah jangan goreng, goreng. dulu gak ah nah lah ni tanah ada anak Hmm Ha daging tepung pada debu-debu tu lah debu puluk debu jemuk debu gandum ha patu kita kambal-kambal buat wujud ikutlah tu nak buat kuih-muih gapo ha nak, nak kubah tu ha dale kena wei pak kita sini wei tu ha beras kisau jadi debu tak leh wei beras kok dia nak masak anak nak buat gapo jugak dia lah ha wasawi yakin taule katolah sarah sikit lagi siap ai wa khubzain maknawi roti lalu Haa leh, boleh, pergi Di kandung dia, ikut dia, nak buat kapa. Haa. Nah. Wa iza a'jazal mukafiru. Haa tak apalah. Habis makna tiga pelaturi ada, ya. Mereka sahaya, tak kuasa situ, berasa dua bulan turut-turut, tak kuasa situ, apa dia tu, beri makan tak ni, naik puluh. Tak kuasa belako. Haa, kita berkata, hukum turut dia lagi. Wa ha. iza a'jazal mukafiru anil khisal al dan apabila lemah oleh seorang yang mungkin parah itu daripada tiga perkara tadi eh tak kuasa belako Eh dia orang okay. susah nak waktu bib 60 cup tu pun orang okay. susah ni tak ada tak adahlah ha, lemah oleh al-mukafiro ai muridut takfid orang yang nak mengeluarkan nak nak buat ke parah tu lemah ha tu dia Ah macam mana? Dia kata jadi istaqarratil kabbaratu. Tetap anjap ini jadi kejak, jadi lekat, jadi lekat kifarat pada zimmuhnya. Supaya kek hutang kat pada zimmuh kebangkit. Nah nak bayar, tak ada. Lekak. Ah ambil benda ganti, benda pun tak ada juga. Jadi lekat. Lekat ke mana tak ada bila bayar. Bukan terlucut dah. Dia kata bila lemuh lepas, dah. Tidak lekat dia panggil. Apa lekat hutang kan? Tak boleh nak bayar. Pasal dia bayar lucu. Tak lucu. Ha, mereka tu yang pelucu. Tu yang panggil ispa tu den. Ibrak den dia panggil. Tak apalah. Musa bayar lah. Hutang yang datang. Musa bayar lah. Itu ha, tu yang pelucu. Kalau tu tak lucu itu dia, dia lekat itu. Pak mati. Itu ha, istakarratil kebaratu. Ha, nah. Tizim matihi. Lekak pada zemuhnya. Lekak siapa bila tu? Kata siyah ay ilah ain yaqdiru hmm enga siapa bahawa kuasa ia ala khaslatin min al khisalis salasah ha jadi kuasa bila boh moleh ah saya dah ah kuasa ha berkuasa boleh saja lepas ataupun ah kuasa puasa ha puasa nah dia dia dimana istaqarratil kafaratu fi zimmatihi fa iza qada rabbadzalika ala khaslatin fa Maka apabila kuasa ia, ia al-muqafid al-ajid tadi dah. Muqafid yang ia lemah tadi tu. Nyinggi kuasa lepas tu. Ba'adazalika selepas daripada itu. nah al-ajzi al tu nyinggi kuasa. Hanya nah, manusia lagu tu Sehat, segar. auzu sakit. Sakit-sakit tak suka nak segar-segar. Duduk segar-segar tak suka nak mati. Mati lah tu kita, Nah. Ani ha, tak kuasa, tak kuasa, ni kuasa lepas tu, ha, Nah masalahnya, ha, buat ala buat ia, nah, ha, akhirnya, okay, okay. akhirnya khaslah, ha, al-khaslah, yang kuasa atasnya tu, kuasa bosah, ha, bosah. Hmm misalnya, kamudita amin, oh, kuasa, cupa makan ni, ha, awak cupa, oh, Masya Allah, ha, sekejap tengok tak, aw din, ha, ianya lakuh, walau qadara ala ba'diha dan jikalau kuasa ia al-mukafiq tu fa'al-ajib tadi hmm. kuasa atas setengah-setengahnya eh dah pu puasa tu tak kuasa dah haa ber berat-tipa tu boleh ha, tapi naib tak kuasa juga haa kata dia kamu ditak amin haa sepertinya kuasa cupok makin ni au ba'di mudin setengah cupok selain boleh haa akhrajahu Nak keluar juga ah ha, bab tu kata masalah tu hutang tak kuasa nak bayar sepenuh bayar sekodah ah kodah ah ha, tu dia nah au ba'dhi muddin ha akhrajahu nas jay tu jawab lau tu lau qadara ala ba'dhiha jawabnya akhrajahu nas jay mengelua ia mukafi akan dia ha, ah akan apa akibat dinilah akibat bihal ni nah ha, am bahal sebab kaedah kita li'annal maisura la yasqutu bil ma'sur ah ha, dia, dia kerana yang mudah je tak gugur dengan sebab yang payah nah ha, misalnya kalau kita kaki kita kena kena potong seket nah ha, tapak kaki kita tu balik jari kaki tu bị penyakit maring ke apa tinggal ada sikit lagi Haa, tu dia, apabila ambil semaya siapa betul kaki, kena basuh hak darah tu, hak darah kenapa? al-maisud la yaskutu bil ma'asud hak yang mudah, dia tak gugus bahaya payah, nak basuh semua tak boleh, dia kaki kena kerak lah haa, suka ada hak darah, tangan kita kerak kat ni, haa basuh hak darah ni hak ada, lagi kat ni, haa ni kena tak ada dah kat ni, haa, basuh kat ni, ni al-maisud la yaskutu bil ma'asud tu kak darah dia Nah, tu lihat Wala yahillu <coughs> lil muzahiri watuha Ah, sudah Panak dengan istri tak lagi? <laughs> ah, Haa, waktu itu jain itu Haa, waktu itu <hato> jain tali itu Haa Wala yahillu lil muzahiri dan tak halal bagi si muzahir suami yang kata ke istri dia muka mu pemuka muka mak tadi tu ha. Tak halal tu Lagi tak boleh bayar Tak halal bagi muzahir Uleh wad'u'ha Uleh wad'ikannya ay zaujatihi Lati minha tu lah aa, Tak halal oleh wad'ikannya ay zaujatihi Tafsidah miha ah ake isterinya isteri mana allati dhahara minha istiya telah zihar ia ya muzahir minha min zaujil lati tak leh ah ah ni baca ah lagi tak payah lagi tak bayar kifarat satu perak tak leh nak mati tengok hatta yukaffiro ah sengok kifarat ia bil kafaratiil mazkurati ah kedeb-deboh tulah tulah ni tu ho ni memujatah. Ha, hmm. <laughs> kada so-so itu. Ah, nama sudah dekat lalai syarat tak benar jangan. Ha, nah, tu dia. Bawa hendak langgar lagi ju. Ha, nah, tu surat Apa dah tu? Kata <laughs> nah, macam tu kuat ngam nyemuk. Ha, bayar ke parat dulu. Panas sangat mulut juga. Ha, nah, tu dia. Habak nah, tu rumah tangganya kena belajar aja banyak bab juga. Nah, ha, apa dah tu? Nah, wak mudah-mudah tapi boleh dok sikit tahu orang-orang lelaki awal tak tahu kata-kata gitu tu panggil sihat. Tapi dia enggak tahu dah tak lain. tapi kalau buku cerawaalah tak tahu Allahumma tak tahu kata jatuh kata la tu. Tak leh ramu. Hmm dia. Hmm halin jadi teradak tapi nak masuk dekat toilet. Ah tempat berat. Hmm doa ni dulu dah. Ah Fi ahkam al wal-li'an Terima kasih